André Cedesmoral.com.br Ei, tá solteira, então chama as amigas pra cá Vai descendo que eu pago o uísque, vai novinha, pode chacoalhar Ei, tá solteira, então chama as amigas pra cá Vai descendo que eu pago o uísque, então vai novinha, pode chacoalhar Então chacoalhar, chacoalhar essa rabo para mim balançar balançar balança essa rabo para mim chacohar chacoalhar chacoha essa ra para mim balançar balança balança essa ra mim chacolha chacalhar chaha essa ra para mim balança balança balança mim, e chacoalha, chacoalha, chacoalha essa ra para mim balança balança balança mim, chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha mim, balança, balança, balança essa raiva mim que guapa louca, hein? André Cidins Comunal de Ibi Coala. E é só bala de AK, É só sequência de babu É tipo metralhadora O que ela faz com bumbum E é só bala de AK, sade pabu é tipo metaladura o que ela faz com bubu bubu não é só sequência de pabu bubu e chacoalha o bubu é só sequência de pabu bubu vai jogando bubu bubu vai jogando o bubu bubu oh vai jogando Oh, boom, boom, boom, boom. Vai jogando o gumbum Chegou na louca Alô, paredinha do amor já tá solta, tamo junto, hein